няколко думи за човешкото естество. След лекцията и гимнастиката се върнахме в салона за разговор. В бъдеще духовното тяло ще вземе мястото на физическото и то ще може да става видимо и невидимо. Окултистите изучават нещата много повърхностно. Например, изучават астралното тяло но не знаят кое място му съответства в физическото тяло. Всяко невидимо тяло си има своето съответно място в физическото, което пък е резултат на по-горните тела. Във всеки човек има трима души. Всеки човек представлява троеличие. Например, има един Тодор в физическия, в духовния и в божествения свят. Сегашното описание за духовния свят е карикатура. Рисуват го такъв, какъвто не е. Ако се извади етерният двойник на човека, поне от части, то тялото, като се нарани, не чувства болка, защото тогава човек е вън. А като бутнеш малко двойника му, тогава физическото тяло почва да реве. Мога в 5 минути да ви докажа съществува ли душа. Като я извадя от тялото на някого, той веднага ще падне. След това ще я върна назад. После ще го питам. Какво видя? Той ще каже. Видях, че на пода лежеше човек, който напълно приличаше на мен. И ще го питам: какво ще каже сега? Съществува ли душа или не? Възкресението е събуждане на духовното тяло. Всяка добродетел си има свой специфичен тон и цвят. От добрия човек излиза музика, песен, която напомня звуци от нежна арфа. Цяла симфония се чува от добрите хора. От духовния човек излиза светлина от цялото му тяло. Човек трябва да изучи своето тяло и да види къде са центровете.